Краще не відкопувати. Коли бій закінчено, ти копаєш. Якщо, звісно, залишаєшся живим. Ти копаєш могили для полеглих товаришів. Віддаєш останню шану, навіть якщо не дуже їх шанував. Ти копаєш стільки, скільки вистачить наснаги, і відтак кидаєш у яму їх і присипаєш, де вони собі гнитимуть у забутті. Такий звичай. Коли закінчиться цей бій, копатимуть дуже багато. Обидві сторони купатимуть дуже багато. Минуло вже двадцять днів, відколи почав падати вогонь. Відколи на цих нахабних біляків дощем полився божий гнів, обертаючи їхні горде місто на почорніло руїну. Дванадцять днів, відколи почалися вбивства, на стінах, на вулицях і в будинках. Дванадцять днів на холодному сонці, під ріденьким дощиком у задушливому диму і дванадцять ночей при світлі мерехтливих багать ферро перебувала у вирі подій. Її чоботи ляскали по начищених кахлях, залишаючи в бездоганному коридорі позаду неї чорні сліди. Попіл. Тепер ті два райони, де лютували бої, були ним обсипані. Він змішувався з ріденьким дощиком, перетворюючись на липку пасту, схожу на чорний клей. В були вкриті будівлі, які ще стояли, обуглені якісь такі тих, які не встояли, люди, що вбивали, і люди, що загинули. Похмурі вартови і запопадливі слуги супилися на феро та зоставлені нею сліди. Однак вона завжди мала їхню думку в сраці і не збиралася її звідти витягати. Невдовзі в них буде стільки попелу, що вони не знатимуть, куди його подіти. Якщо гурки досягнуть свого, то все це місце стане попилом. А все вказувало на те, що так може й вийти. Щодня і щоночі, попри всі зусилля обшарпаних захисників, попри те, скільки морців вони лишили серед руїн, императорські війська просувалися в глиб міста. До Агріонта. Коли вона дісталася широкої зали, Юлвей вже сидів там, зіщулившись у кріслі в одному з кутків. На його кволих руках висіли браслети. Спокій, який, здавалося, завжди огортав його старою ковдрою, кудись зник. Юлвей здавався стурбованим, стомленим. Його очі в темних очницях позападали. «Це людина, що дивиться в лице поразці». Феру вже кілька днів звикала до такого виразу на чужих обличчях. «Феру Малджин повернулися з фронту. Завжди казав, що ти перебила б увесь світ, як би могла. А тепер тобі випала така нагода. Як тобі війна, Феру?» «Непогано». Вона пожбурила свій лук на відполірований стіл так, що зброя заторохтіла, зняла з пояса меч, скинула з плеча сагайдак. Стріл у неї засталося всього кілька – Більшу частину вона залишила в гурських вояках серед почернілих руїн на краю міста. Однак усміхнутися Ферру не могла. Вбивати гурків було все одно, що їсти мед. Скуштуєш трішки, і тоді її лише хотітиметься ще. Якщо переїсти, тебе може занудити. Трупи завжди були кепською винагородою за всі ті зусилля, які йшли на їхнє створення. Однак зупинитися було ніяк. «Тобі болить?» Феро натиснула на брудну пов'язку у себе на руці і подивилась, як кров просочується в сіру тканину. Болю не було. «Ні», – сказала вона. «Ферро, ще не пізно. Тобі не конче треба тут гинути. Я привів тебе. Я ще можу тебе і забрати. Я ходжу куди хочу і беру з собою кого хочу. Якщо ти зараз припиниш убивати, хто знає. Може, Бог усе-таки знайде для тебе місце на небесах». Юлвейві проповіді почали страшенно набридати, Ферро. Вони з боязом, може, й геть не довіряли одне одному, зате розуміли одне одного. одного. Юлвей не розумів нічого. «На небесах!» – пирхнула вона, відвернувшись від нього. «А може, мені більше підходить пекло? Ти про це подумав?» Коли в коридорі за дверима зазвучали лункі кроки Фер розгорбила плечі. Вона відчула боязів гнів навіть раніше, ніж двері розчихнулися і старий лисий билляк увірвався до кімнати. «Отой «То малий покидьок!» Як тільки він мені віддячує після все, що я йому дав!» Кей і Сульфур прослизнули за двері, слідом за ним, наче дві копсів, які скрадаються за своїм господарем. «Він опирається мені перед закритою радою! Каже мені не пхати свого носа до чужого проса! Мені! Звідки цьому малодушному йолопу знати, де моє проса, а де чуже?» «Проблеми з королем Лютаром Величним?» – буркнула Ферро. Мах примружив на неї очі. «Рік тому в усьому земному колі не було пустішої голови, та вистачило начепити на нього корони, щоб кубка старих брехунів кілька тижнів лизала йому дубку, і тепер цей малий має себе за столікуса». Феро рознизала плечима. Король чи ні, лютар ніколи не був за низької думки про себе. «Треба краще пильнувати, на кого вдягаєш корони». «Во цьому і біда з коронами. Їх треба на когось надягати. Можна хіба що кидати їх у натовп і сподіватися на краще». Баяз Бухмура глянув на Ілвея. «А що в тебе, брате, ти ходив за стінами?» «Так». «І що бачив?» «Смерть. Багато смерті. Солдати імператора наводнюють західні райони Адуа, його кораблями переповнена затока. Щодня дорогою з півдня надходять нові війська, зміцнюючи контроль гурків над містом. Те саме я можу дізнатися від тих недоумків з закритої ради. Що з мамуном і його стома словами?» Маму нам тричі благословенними, тричі проклятим. Чудесним першим учнем великого Калула, правої руки Бога. Він чекає. Він, його брати, його сестри. Вони мають великий намет за межами міста. Моляться за перемогу, слухають солодку музику, купаються в напахченій воді, байдикують голі й тішаться плоскими насолодами. Чекають, коли гуртські солдати знесуть стіни міста і їдять. Він поглянув на Баяза. Їдять удень і вночі. Відверто порушуючи другий закон, безсоромно насміхаючись із урочистого слова «Еуза», готуються до миті, коли підуть шукати тебе, до миті, для якої їх створив калу. Вони вважають, що до неї вже лишилося недовго, не чищають обладунки. Справді? – процідив Баяз. – Тоді хай вони будуть прокляті. Вони самі прирекли себе на прокляття, але це нам не допоможе. Тоді треба йти до будинку творця. Ферро різко підвела голову. У тій великій суворій вежі було щось таке, що заворожувало її, відколи вона вперше прибула до Адова. Її погляд завжди мимоволі тягнуло до схожої нагору громади вежі, яка високо здіймалася недоторкана над димом і люттю. «Чому?» – запитав Юловей. «Ти збираєшся замкнутися всередині? Як Канедія з багато років тому, коли ми прийшли мститися. Ти ховатимешся в пітьмі, Баязе?» І цього разу скинуть звідти тебе, щоб ти розбився об місту низу. Перший з поміжмагів перхнув. «Ти надто добре мене знаєш, щоб так думати. Коли вони прийдуть по мене, я виступлю проти них відкрито. Але в підміща криється зброя. одна дві несподіванки з кузні творця для наших проклятих друзів за стінами». Юлвей захвилювався ще більше, ніж раніше. «Розділювач? Одне лезо тут, прошепотів Іскутка Кей, друге в потойбіччі. Бояс, як завжди, не став на нього зважати. Він може перерізати що завгодно, навіть пожирача. «А сотню переріже?» – запитав Йолвей. «Мені вистачить самого мамуна!» Йолвей поволі піднявся з крісла і встав зіткнувши. «Чудово! Веди мене! Я в останнє війду до будинку Творця з тобою!» Фера облизала губи. Думка про те, щоб зайти туди була непереборна спокуслова. «Я піду з вами!» Бояз сердито озирнувся на неї. «Ні, не підеш. Можеш сидіти тут і дутися. Це ж завжди було твоїм особливим даром, хіба ні? Мені було б страх, як неприємно позбавити тебе нагоди ним скористатися. Ти підеш із нами!» – різко звернувся він до Кея. «А ти, Йору, маєш власні справи, так?» «Так, майцери Баязи. Добре». Перший з поміж магів вийшов із кімнати разом із Юлвеєм. Позаду плентався його учень. Сульфур не ворухнувся. Феро насупилося на нього, а він відповів широкою усмішкою, відхиливши голову до оббитої панелями стіни і задерши підборіддя до липнини на стелі. Хіба сто слів не твої вороги теж, поцікавилися феро. Мої найбільші й затятіші вороги. Тоді чому ти не б'єшся? О, є інші способи битися, крім баландання там у багні. У тих очах, темному і ясному, було щось таке, що не подобалося Феро. За усмішками Йору ховалося щось жорстоке і голодне. «Та хоч би я був дуже радий побути тут і потеревеняти, проте мушу піти і знову підштовхнути коліщатка». Він закрутив у одним пальцем. «Коліщатка має обертатися, так, Малджин?» «Тоді йди!» – гаркнула вона. «Я тебе не зупинятиму!» «Ти не змогла б, навіть якби хотіла. Хотів би побажати тобі гарного дня. Тільки готовий побитись об заклад, що в тебе такого ніколи не було». Із цими словами він вибрів запоріг, і за ним клацнули двері. Феро вже перетнула кімнату і відсунула засув на вікні. Колись вона зробила так, як сказав Бояс, і це не принесло їй нічого, крім змарнованого року. Тепер вона робитиме вибір сама. Феро різко відсунула фіранки і вислизнула на балкон. Літало з вітром скручене листя, гасаючими ріжками внизу разом із дрібним дощем. Швидко оглянувши в вологі стежки, Феро побачила всього одного вартового. Та й той дивився на туди, зіщулившись під плащем. Часом найкраще ловити момент. Феро перекинула ноги через поручя, опанувала себе, а тоді скочила в повітря. Піймала слизьку гілку на дереві, гойднулася до стовбура, з'їхала по ньому на вологу землю і почала скрадатися за охайно підстриженим живоплотом, припадаючи до землі. Почула кроки, а тоді голоси. Голоси Баяза та Улвея, які тихо перемовлялися на шипучому вітрі. Трясся, як же ці старі дурні маги обожнюють ляскати губами?» «Сульфур?» – долинув голос Юлвея. «Він досі з тобою?» «А чому би йому і не бути?» Його дослідження йшли в небезпечному напрямку. Я казав тобі про це, брате». «І що? Калул так не перебирає словами». Вони пройшли надто далеко, щоб їх можна було почути, і феро довелося помчати за живоплотом, не розгинаючись, щоб не відстати. «Мені не подобається ця звичка», – провадив Юлвей далі. Прибирати чиюсь подобу, міняти шкуру. Проклята наука. Ти знаєш, яке ставлення до цього було в Джувенце? Мені ніколи перейматися ставленням людини, що вже кілька століть лежить у могилі. Третього закону не існує, Іллвеєв. Може, мав би. Кардіжка чужого обличчя, витівки Глустрода та його демонокровок, мистецтво взяти з потайбіччя. Треба користуватися тією зброєю, яку ми можемо знайти. Я не люблю мамуна, проте він має рацію. Їх називають сто слів, тому що їх сотня, нас двоє, і час нас не пощадив. То чому вони чекають? Ти знаєш, Калула, брате, він завжди обережний, уважний, неквапливий. Він не ризикуватиме своїми дітьми, доки не буде змушений. Ферро крізь шпарини між голими гілками дивилась, як троє чоловіків минають вартових і виходять за ворота у високій стіні палацу. Вона дала їм кілька секунд, а тоді зірвалася з місця і покрокувала слідом, розправивши плечі, ніби пішла у важливих справах. Феро відчувала на собі суворі погляди чоловіків обо обладунках у бабі Чворіт, але вони вже звикли до того, що вона просто проходить і зникає. Цього разу вони замовчали. Вона крокувала між великими будівлями, огинала статуї, перетинала нудні сади, ідучи за двома магами та їхнім учнем через увесь агріонд. І йшла на відстані, затримуючись у дверях, попід деревами, чим чекуючи просто за спинами нечисленних людей, які бігли вітряними вулицями. Часом над будівлями, на якійсь площі чи в кінці провулка, здіймалася верхівка величезної громади будинку-творця. Через мжичку вона попервах видавалася млісто-сірою, та з кожним кроком фера ставала чорнішою і більшою, і чіткішою. Троє чоловіків привели її до благенької будівлі з осілим дахом, із якого старчали напіврозвалені башти. Феро стала на коліна і почала підглядати за рогу, тим часом як бояз постукав кінцем жезла в хиткі двері. Я радий, що ти не знайшов всі мені, брате, сказав Юлвей, поки вони чекали. Цю штуку краще не відкопувати. Цікаво, чи думаєш ти так само, коли сто слів промчать вулицями Агріонту, голосно вимагаючи нашої крові? Гадаю, Бог мені простить на світі є дещо гірше за пожирачів калула. Феро вб'ялася нігтями собі в долоні. Біля одного із закопчених вікон стояла якась постать, що дивилася на Йолвея та Баяза. Постать довга, худорлява, в чорній масті і з коротким волоссям. Жінка, яка колись давно ганялася за нею, і дев'яти палим. Ферон несвідомо протягнулася до меча, а тоді усвідомила, що залишила його в палаці, і прокляла себе за дурість. Дев'яти палим мав рацію, ножів забагато не буває. Двері захиталися і відчинилися, пролунало кілька стишених слів, Двоє стариганів увійшли, Кей за ними, похиливши голову. Жінка в масці подивилася ще трохи, а тоді відійшла від вікна в темряву. Коли двері невпевнено прочинилися, Фера перескочила через огорожу, просунула ногу в шпарину і прослизнула боком до середини, прокравшись у глибокі тіні по той бік. Двері остаточно зачинилися, грюкнувши і зарепівши петлями. Вона пішла довгим коридором, де на одній стіні припадали порохом картини, а на другій вікна – Весь цей час феро пощіпувало карк. Вона чекала, коли стіни вирнуть чорні маски, але не з'явилося нічого, крім лунких кроків попереду і безглуздого гудіння старечих голосів. Це місце змінилося, казав Юловий, від того дня, коли ми билися з Канедіусом. того дня, коли закінчився старий час. Тоді йшов дощ. Пам'ятаю. Я лежав поранений на мосту під дощем, бачив, як вони впали. Творець і його донька звалилися з висоти. Важко повірити, що тоді, побачивши це, я всміхнувся. Помста це не тривала втіха, а сумніви мине само з собою в могилу. Тут Феро зневажливо посміхнулася якщо вона зможе добитися помсти, то сумніви витерпіть. Час нам обом приніс жаль, пробурмотів Бояс. І цей жаль посилюється з кожним роком. Однак є одна дивна річ. Лежачи там, я міг заприсягтися, що першому пав Канедіс, а другою Толомей. Пам'ять уміє брехати, особливо тим, хто прожив так довго, як ми. Творець скинув свою доньку, а тоді я його. Так закінчився старий час. Саме так, пробурмотів Юлвий. Як багато втрачено. А тепер ми дійшли до цього. Киїр вучко повернув голову, і ферро припало до стіни за похилою шафи. Він постояв на місці довгу мить, насуплено дивлячись у її бік, а тоді пішов за іншими. Феро зачекала, тамуючи подих, доки вся трійця не звернула за ріг і не зникла з поря зору. Наздогнала їх на напіврозваленому подвір'ї, зарослому високими бур'янами і захаращеному розбитим шифером, що попадав униз із дахів. Чоловік у брудній сорочці повів магів угору довгими сходами до темної арки, що височила у високій стіні Агріонта. У його скрючиних руках дзеленчила в'язка ключів, і він бурмотів щось про яйця. Коли вони прийшли в тунель, феро пробігла відкритим простором і сходами, а тоді спинилася, діставшись майже до гори. «Ми невдовзі повернемося», – долунуло до неї бурчання бояза. «Залиш двері відчиненими». «Їх завжди тримають замкненими», – відповів чийсь голос. «Таке правило. Їх тримали на замку все моє життя, і я не збираюся. Тоді зачекай тут, доки ми не повернемося. Тільки звідси ні ногою». У мене є багато кращих справ, аніж сидіти і чекати не по той бік твоїх замкнених дверей. Закрутилися ключі, завищали старі петлі, пальці феру ковзнули довкола уламки каменю і міцно вчепилися в нього. Чоловік у брудній сорочці, зачиняв ворота, тим часом вона підкралася до вершини сходів. Він сердито бурмотів, вивтузячись із ключами і дзенькаючи металом. Камінь із глухим звуком ударив чоловіка по лисині. Той охнув, хитнувся вперед. Феру підхопила його обм'якле тіло і під пахви, а тоді обережно опустила на землю. Відтак вона поклала камінь і зігнутим пальцем підчепила в чоловіка ключі. Коли Феро підняла руку, щоб відчинити двері, її накрило якесь дивне відчуття, наче від прохолодного вітерцю у спокійний день. Спершу дивуєшся йому, а тоді насолоджуєшся ним. По її хребту пробіг дрож, доволі приємний, і від нього перехопило подих. Вона притиснула руку до обвітряної деревини. Поверхня деревини приємно зігріла її долоню. Пере відчинила двері, якраз достатньо, щоб зазирнути за них. За стіни Агріонта виходив вузький міст, що найбільший крок завширшки. Без поруччя чи парапету. На передолежному боці він опирався в будинок творця, височезну кручу, з оголеної гірської породи, що виблискувала чорнотою від дощу. Наприкінці цього кам'яного переходу боя з Юлвей такий стояли перед брамою. Брамою з темного металу, позначеного в центрі яскравими колами. Це були кола з літер, яких Феро не розуміла. Вона побачила, як Бояз витягав щось із-за коміра сорочки, коло в неї на очах заворушилися, закрутилися, завертілися, а її серце загупило, відлунюючи у вухах. Двері безшумно розійшлися. Повільно, майже неохоче, троє чоловіків пройшли в той чорний отвір і щезли. Будинок творця відчинився. Феро пішла за ними по мосту, тим часом, як по твердому каменю під її ногами била сіра вода. Дощ цілував її шкіру, а вітер її покусував. На далі з міста, що й досі тліло, здіймались у брудне небо плями диму, проте очі Феро вп'ялися в розчахнуту браму просто попереду. Вона на мить затрималася на порозі, стиснувши кулаки. А тоді війшла в пітьму. По той бік брами не було ні холодно, ні тепло. Повітря було таке спокійне, пласке і тихо, що, здавалося, лягало Феро на плечі важким тягарем, тиснула її на вуха. Кілька приглушених кроків, і світло начасто згасло. Вітер, дощ, відкрите небо стали напівзабутими снами. Феро почувалася так, ніби пройшла сотні миль під мертвою землею. Здавалося, ніби спинився сам час. Феро підкралася до широкої арки і зазирнула за неї. Зала за аркою скидалася на храм, але вона поглинула б цілком навіть великий храм у шафі, де щогодини зверталася до Бога тисячі людей. Поряд із нею здавався крихітним високий купол, під яким джезали від Англютару дали корону. Поряд із цим обшором видався б дрібним навіть безкрайний простор зруйнованого аулкуса. Місце переповнене похмурими тінями, населене похмурим відлунням, окреслене сердитим невблаганним каменем. Гробниця давно померлих гігантів. Могила забутих богів. Посередині неї стояло юловей і бояз, крихітні комашені постаті в океані мерехтливої пітьми. Перо притиснулася до холодного каменю, прагнучи розчути в морі відлуння їхні слова. «Іди до арсеналу і знайди якісь клинки творця. Я піду нагору і принесу ту і іншу річ». Бо я звідвернувся, та Олег схопив його за руку. «Спершу дай мені відповідь на одне запитання, брате». «Яке запитання?» «Саме те, яке я ставлю завжди». «Знову? Навіть тепер? Чудово, якщо ти мусиш, став». Двоє стереганів цілу вічність стояли нерухомо, Доки не вщухло останнє відлуння, зоставивши по собі лише важку, як свинець тишу. Ферро затамувала подих. «Ти вбив Джувенса, прожурхотів у темряві шепіт Юлвея. «Ти вбив нашого майстра!» Баяз навіть не здригнувся. «Колись давно я припускався помилок. Визнаю багато разів. І там, на зруйнованому заході, і тут, у цьому місті». Не минає й дня без того, щоб я про них не пошкодував. Я бився з калулом. Не зважав на мудрість свого майстра. Вдарся без дозволу до будинку творця. Закохався в його доньку. Я був гордий, марнославний, запальний. Усе це правда. Проте Джувенса я не вбивав. «Що сталося того дня?» Перший з поміж магів вимовив наступні слова, наче репліки, які довго репетирував. «Канедіас прийшов мене забрати». Через те, що я звабив його доньку, вкрав його таємниці. Джувенс не хотів мене віддавати. Вони побилися, а я втік. Від люті їхньої битви засвітилися небеса. Коли я повернувся, творець уже зник, а наш майстер був мертвий. Я не вбивав Джувенса. Знову довге мовчання. Феро, зацип'янівши, дивилася на них. Гаразд. Гілвей прибрав руку з боязвого передпліччя. Отже, мамун збрехав. Калулу збрехав. Ми битимемося проти них разом. Добре, мій давній друже, добре. Я знав, що можу тобі довіряти, як і ти мені. Феро вишкірила зуби. Довіряти. Це слово вживають тільки брехуни. Правдивим це слово не потрібне. Перший з поміж магів лунко прокрукував до однієї з численних арок і зник у мороці. Юлвей провів його поглядом, тоді різко зітхнув і побрів у іншому напрямку. На його тонких руках задзвеніли браслети. Відлуні його кроків поволі стихло, і фера залишилася на самоті з тінями оповита тишею. Вона поволі обережно пішла вперед, удув величезну порожнечу. Підлога там виблискувалася іливими лініями з яскравого металу, викарбованими в чорному камені. Стелі, якщо вона взагалі існувала... Була оповита пітьмою. Довкола стін, що найменше за двадцять кроків від підлоги, тянувся високий балкон. Над ним ще один, а потім іще, іще. Ледь видимі в напівтемряві. А над усім цим висів прекрасний прилад. Кільце з темного металу, великі й малі, блискучі диски і сяйливі круги, позначені дивними письменами. Все це рухалося. Все це оберталося. Кільце довкола кільця, і посередині була чорна куля. Єдиний предмет, який перебував у цілковитому спокої. Фера крутилась і крутилась, а може стояла нерухомо, тим часом як зала оберталася навколо неї. Вона відчувала запаморочення, сп'яніння і задуху. Олий камінь здіймався в чорноту. Грубе каміння, без вапняного розчину, серед якого не було двох однакових брил. Феро спробувала уявити, зі скількох каменів збудовано вежу, Із тисяч? Мільйонів? Що там казав Баяс на острові на краю світу? «Де мудра людина ховає камінь? Серед тисячі каменів. Серед мільйона. Кільце вгорі злегка посунулося. Вони потягнули за феро, а найдужче потягнула за неї чорна куля посередині. Наче хтось кликав її з махом руки, наче якийсь голос гукав її ім'я. Вона просунула пальця в сухі прогалини між каменями і полізла, здіймаючи руку над рукою, вгору і вгору. Це було легко, не наче стіна була створена для лазіння». Невдовзі фера розвісила ноги з металевого поруччя першого балкона. Полізла далі, не зупиняючись, щоб перевести подих усе вище і вище. Дісталася другого балкона, липка від поту серед мертвого повітря. Дісталася третього вже тоді, коли хрипко дихала. Схопилася за поруччя четвертого і підтягнулася, встала і поглянула долі. Далеко внизу, на дні чорної безодні, лежала на круглій підлозі зали все земноколо. Мапа! на якій лінії берегів були виведені блискучим металом. На рівні феоро поволі обертався великий механізм, який займав майже увесь простір, у злегка вигнутій галереї і висів на дротах, не товщик за нитки. Вона насупилася на чорну кулю посередині і відчула поколювання в долонях. Куля, здавалося, зависала там без підтримки. Феро мала б замислитися, як таке може бути, та їй думалося лише про те, як сильно цієї кулі хочеться торкнутися. Як їй потрібно торкнутися? Вона не мала вибору. Один із металевих кругів підплив до неї тьмяно поблискуючи. Часом найкраще ловити момент. Феро вискочила на на мить присіла там, опановуючи себе. Вона не думала думати було б божевільним. Феро стрибнула в порожнечу, розмахуючи кінцівками. Коли вона вхопилася за крайні кільце машини, та вся захиталася і загойдалася. Фера гойднулася під неї, повиснувши й затамувавши подих. Її язик повільно обережно втиснувся в піднебіння, вона підтягнулася на руках, зачепилася ногами за метал і потягнулася вздовж нього. Невдовзі опинилася біля широкого диска, всіяного борознами, і перелізла з однієї деталі на другу, задрежавши всім тілом від натуги. Прохолодний метал тремтів під її вагою, викручуючись і згинаючись, хитаючись від кожного її поруху, погроджуючи скинути її в порожнечу. Феро може, й не мала страху. Однак падіння на найтвердіший із твердого каменю з висоти в сотню кроків усе одно здавалося їй вельми серйозною річчю. Тож феро прослизнула з одного кільця до іншого, майже не наважуючись навіть дихати. Вона казала собі, що падати нікуди, вона просто лазить по деревах, ковзає між гіллям, як у дитинстві, до приходу гурків. Урешті феро взялася за внутрішнє кільце, несумовито вчепилася в нього, чекаючи, доки воно саме собою не наблизить її до центру. Вона повисла, схрестивши ноги на тендітному металі, тримаючись за нього однією рукою, а другою тягнучись до тієї блискучої чорної кулі. Ферро бачила, як у бездоганній поверхні цієї кулі відзеркалюється її застигле лице. Її зігнута рука, розпухла і спотворена. Вона тягнулася вперед, що сили, зціпивши зуби. все ближче і ближче. Важило лише одне – торкнутися кулі. Феро зачепила кулю самісіньким кінчиком середнього пальця, і та, наче бульбашка, що луснула, зникла в порожньому тумані. Щось зірвалося і поволі полетіло донизу, наче тонуче у воді. Феро провела поглядом річ, що летіла геть від неї, вниз і вниз, темною плямою в чернільній пітьмі. Та річ торкнулася підлоги з глухим звуком, який, здавалося, струсив самі підвали на будинку творця і наповнив залу оголошовим відлунням. Кільце, за яке трималася Феро, затремтіло, і вона в одну запаморочливу мить мала не втратила хват. Коли їй вдалося підтягнутися назад, вона усвідомила, що кільце перестало рухатися. Весь пристрій застиг. Здавалося, минула ціла вічність, перш ніж Феро вилізла нерухомими кільцями назад на верхню галерею і подолала довгий спуск височенними стінами. Коли вона нарешті зіскочила на підлогу просторої зали, одяг у неї був порваний, долоні лікті й коліна обдерті і закривавлені, та Фера цього майже не помічала. Вона лунко побігла широкою підлогою до самісінької середини зали, де ще лежав предмет, який упав згори. Він здавався просто нерівним уламком темного каменю за з великий кулак. Але це був не камінь. І Фера це знала. Вона відчувала, як із нього щось витікає, щось виливається, струминить нить захопливими хвилями, щось таке, чого не можна ні побачити, ні помацати, Хоча це однаково наповнювало весь простір довкола, аж на найтемніших його куточків. Невидиме і все ж непереборно прекрасне. Воно лилося довкола фера, пощіпуючи її і тягнуло її вперед. Коли феру підійшла ближче, її серце забилося бребра. Коли опустилася на коліна поряд із уламком, її рот переповнився голодною слиною. Коли вона простягнула руку і відчула свербіж у долоні, у неї в горлі перехопило подих. Її рука зімкнулася довкола дзюбатої та щербатою поверхні уламка, дуже важкої і дуже холодної, наче шмат застиглого свинцю. Феро поволі підняла його, крутячи в руці і заворожено дивлячись, як уламок, виблискує в темряві. Сім'я. В одній із арок стояв бояз. Його лице тремтіло від огидної суміші з жаху з насолодою. Феро, йди звідси негайно. Віднеси його до палацу. Він здригнувся, підняв одну руку, неначе прикриваючи очі від сліпучого світла. «Скриня в моїх покоях! Поклади це досередини і наглухо замкни, чуєш? Наглухо замкни!» Ферона набормосилася і відвернулася, гадки не маючи, крізь яку із цих арок можна вийти до будинку творця. «Зачекай!» – до неї через залу наближався кей, не зводячи блискучих очей з її долоні. «Залишся!» Ідучи, він не виказував ані крихти страху. Лише жахливий голод. Достатньо дивний, щоб Феро відступила на крок. «Воно було тут! Тут, від самого початку!» Його лице здавалося блідим, обм'яклим, затіненим. «Сім'я!» Біла рука Кея поповзла крізь темряву до неї. «Нарешті! Віддай його!» Він зім'явся, наче викинутий папір, втратив опору, а тоді його перекинули через усю величезну залу, поки Феро встигнула зробити лише один приголомшливий вдих. Лунко врізався у стіну просто під найнижчим балконом. Феро, розявивши рота, побачила, як його розтрощене тіло відскочило і повалилося на землю, а зламані кінцівки затіліпалися. Бояз вийшов уперед, міцно тримаючись за жезлу. Повітря довкола його пліч досі ледь мерехтіло. Феро, звісно, вбила багато кого і не лила сліз, але те, як швидко це відбулося, вразило навіть її. Що ти зробив? процідила вона. Довкола них досі розходилося відлуння смертельного зіткнення кея з віддаленою стіною. Те, що мусив. Іди до палацу, негайно. я зтиснув важким пальцем в одну з арок, і феро побачила там ледь помітний пороблиск світла. Поклади ту штуку до скрині. Ти навіть уявити не можеш, яка вона небезпечна. Мало хто не любив накази, так, як феро, проте вона не бажала залишатися в тому місці. Вона запхала каменюку собі під сорочку. Здавалося, що там її місце поряд з її животом. Хай скільки бояз називав її небезпечною, каменюка була прохолодна і втішна. Фера ступила один крок, і коли її чобіт лунка опустився, з віддаленого боку зали долинув неприємний смішок. Саме там упав знівичений труп Кея. я, вочевидь, не здивувався. «Ну що?» – крикнув він. – «Нарешті ти показуєш себе! Я вже підозрював, що ти не той, ким видаєшся! Де мій учень, коли тобі вдалося його замінити?» «Багато місяців тому!» – Кей поволі підіймався з нечищеної підлоги, не припиняючи хохотіти перш ніж ти подався у свою безглузду мандрівку до Старої імперії. На його усміхненому обличчі не було крові. Навіть маленької подряпани. Мені довелося сидіти поряд із тобою біля вогню, стежити за тобою, поки ти лежав безпорадний на тому возі, лишатися з тобою всю дорогу до краю світу і назад. Твій учень залишився тут. Моїми стараннями його наполовини з'їдений труп дістався мухам у кущах, менш ніж за двадцять кроків від того місця, де солодко спали ви з північанином. Ха! Баяз перекинув жезл у другу руку. «Я начебто помітив різке покращення твоїх навичок. Треба було вбити мене тоді, коли в тебе була така можливість». «О, час є й зараз». Побачивши, як Кей підвівся, Фе роздригнулося. У залі раптом стало дуже холодно. «Сто слів? Можливо. Одне слово?» бояз скривив вуста. «Не думаю. Ти яке з калулових створінь? Східний вітер? Хтось із отих проклятих близнят?» «Я не створіння, Калула!» По боязовому обличчю промайнула ледь помітна тінь сумніву. «А хто тоді?» «Ми добре знали одного одного в далекому минулому», – перший з поміжмагів нахмурився. «Хто ти? Говори!» «Зміна подоби!» Жіночий голос м'який і тихий. Поки Кей неквапом крокував уперед щось відбувалося з його обличчям. Його бліда шкіра обвисла, перекрутилася. «Жахливий і підступний трюк!» У нього почали топитися ніс, очі, губи, збігаючи з черепа не наче віски зі свічки. Невже ти мене не пам'ятаєш, Баязе?» Під тим обличчям показалося ще суворе, біле, наче блідий мармур. Ти ж казав, що кохатимеш мене вічно. У повітрі панував крижаний холод. Дихання Фер клобочилося в неї перед вустами. Обіцяв мені, що ми ніколи не розлучимося, коли я відчинила тобі батькову браму. Ні, Боязни твердо ступив крок назад. «Ти видаєшся здивованим. Не таким здивованим, як я, коли ти не обійняв мене, а скинув із даху. Хіба не так, коханий? І чому? Щоб ти зберіг свої таємниці? Щоб ти здавався шляхетним?» Довге волосся Кея стало блідим, як Крейда. Тепер воно майоріло довкола жіночого обличчя, страшенно блідого, з двома яскравими чорними цятками очима. Толомей. Донька-творця. Привід, що вийшов із відсвілого минулого, привід, що багато місяців ходив поряд із ними в украденій подобі. Феру мала не відчувала її крижане дихання, що холодило повітря, як смерть. Вона швидко перевела погляд із того блідого обличчя на віддалену арку в протилежному кінці зали, розриваючись між бажанням утекти і потребою знати більше. «Я бачив тебе в могилі!» – прошепотів Бояс, «Сам засипав тебе землею!» «Так!» «Ти ще й ридав при цьому, ніби не скинув мене сам». Чорні очі Толомей перейшли до Феро, до її живота, який пощупувало сім'я. Але я торкнулася по той біччя, тримала його цими двома руками, поки мій батько працював, і воно мене змінило. Я лежала в холодних обіймах землі між життям і смертю, доки не почула голоси. Ті голоси, які колись давно чув Глустрот. Вони запропонували мені угоду». Моя воля в обмін на їхню. Ти порушила перший закон. Для похованих закони не мають жодного значення. Коли я нарешті вибралася з хапкої землі, в мені вже не було нічого людського. Зате друга моя частина, та, що належить світові внизу, вона не може померти. Вона стоїть перед тобою. Зараз я завершу роботу, яку почав Глустрот. Розчахну двері, що їх започатав мій дід. Цей світ і потайбіччя будуть єдиним цілим. «Як до старого часу? Як мало бути завжди?» Толомеї простягнула розкриту долоню, і з неї вилився лютий холод, від якого Феро прийняв дрож від спини до кінчиків пальців. Віддай мені сім'я, дитино. Я дала обіцянку оповідачам таємниць, а я своїх обіцянок дотримую». «Це ми ще побачимо!» – загарчав перший з поміжмаю. Феро відчула смикання у себе в животі і побачила, як повітря довкола бояза почало розмиватися. Толомей стала за десять кроків від нього, а за мить ударило його зі звуком, схожим на грім. Його жезл розбився, від нього розлетілися тріски. Боя, звражено видихнувши, полетів крізь пітьму і покотився холодним каменем, а тоді розпластався незграбною купою. Фера витріщилася на нього, а тим часом її накрила хвиля морозного повітря. Вона відчула страх, огидний, жахливий і, що гірше, незнаний, а тоді завмерла. Роки ослабили тебе. Тепер донька-творця повільно безшумно просувалася до непритомного тіла бояза, а за нею розвивалася біла волосся, схожа на брижі на примороженому ставку. Твоє мистецтво не може мені нашкодити. Вона стала над ним, і її сухі білі губи розтягнулись у крижаній посмішці. За все, що ти в мене забрав! За мого батька! Вона здійняла ногу над лисою головою бояза. За мене! Толомей вибухнула яскравим полум'ям, спалахнуло різке світло, досягнувши найвіддаленіших куточків просторої зали. Блиск проникнув навіть до щілин між каменями. Феро незграбно позадкувала, перекривши очі рукою. З поміж пальців побачила, як толомей несамовито крутиться по підлозі, смикаючись і пританцьовуючи. Її тіло охоплювало біле полум'я, а волосся перетворилося на закручений язик вогню. Вона гепнулася на землю. До зали повернулася пітьма і здійнялася смердюча хмара диму. З однієї з арок вийшов Юлвей. Його темне шкіра виблискувала потом. Він тримав під кощавою пахвою зв'язку мечів. Мечів із тьмяного металу, подібних до того, який носив дев'яти палий. Кожен із них був позначений однією срібною літерою. «Фера, у тебе все гаразд?» «Я...» Вогонь не приніс з собою тепла. В залі стало так холодно, що у феро цокотіли зуби. Я. Іди. Коли полум'я остаточно згасло, Юлвей насуплено поглянув на тіло Толомей. Феро нарешті знайшла в собі сили рухатися і почала заткувати. Побачивши, як донька творця лізе догори, а з її тіла сповзає попіл від одягу Кея, вона відчула, як у неї всередині щось неприємно обривається. Толомея стояла висока і смертельно худорлява. Гола і лиса, як бояз. Усе її волосся згоріло, перетворившись на сіру золу. На її трубно-блідій шкірі, що виблискувала бездоганною білизною, не було жодної відмітини. «Завжди є щось іще!» Вона сердито зиркнула на Юлвея порожніми чорними очима. «Мене не палити полум'ю, заклиначу. Ти не можеш мене зупинити». «Але я мушу спробувати!» Мах підкинув свої мечі у повітря. Вони закрутилися, завертілися, виблискуючи челезами, розходячись у пітьмі і линучи кудись у бік, хоча це було неможливо. Мечі почали літати довкола Юлвея і Феро, кружляючи по колу. Дедалі швидше і швидше, доки не перетворилися на розмиту пляму із смертоносного металу. Так близько, що якби Феро простягнула руку, її б відтяла позап'ясток. «Не рухайся!» – сказав Юлвей. Це зайво було і казати. Феро відчула прилив гніву, пекучого і знайомого. Спершу я мушу бігти, а потім не рухатися. Спершу сім'я на краю світу, а тепер воно тут, у центрі. Спершу вона мертва, а тепер украла чуже обличчя. Вам, старі покидки, треба розібратися зі своїми історіями. Вони брехуни, загарчала Толомей, і Феро відчула, як холод її морозного дихання омиває її щоку і пронизує аж до кісток. Використовують інших, їм не можна довіряти. А тобі можна? Зневажливо пирхнула Феро. «Іди в пізду!» Толомей поволі кивнула. «Тоді здохне разом із ними!» Вона подалася вбік, балансуючи на шпинках. Усюди, де її босі ноги торкалися землі, розходилися кільця білого інію. «Старий, ти не можеш вічно жонглювати своїми ножами!» Феро побачила, як бояз за білим плечем Толомей поволі зіп'явся на ноги, тримаючи одну руку другою. Його застигле обличчя було роздряпане і закривавлене, і з його кволого кулака звисав якийсь предмет. Видовжена купа металевих трубок із гаком на кінці. Тьмяний метал виблизкував у темряві. Баязові очі закутилися до далекої стелі, а коли довкола мага закрутилася повітря, у нього на шиї від натуги виступили вени. Феро відчула те саме посмоктування в животі, і її очі потягнуло до гори. До великої машини, що висіла в них над головами. Та затремтіла. Гатлайно! пробурмотіла Феро і почала заткувати. Якщо Толомей це й помітила, то нічим цього не показала. Вона зігнула коліна і підскочила високо в повітря, здійнявшись білою смугою над вихором мечів. Зависла на мить угорі, а тоді полетіла вниз до Йолвея. вдарилася колінь об підлогу з такою силою, що земля затрусилася. Якийсь уламок каменю зачепив феру щоку, і вона відчула, як її в обличчя повіяв крижаний вітер, і незграбно відступила на крок. Донька творця насуплено поглянула вгору. А ти нелегко помираєш, старий! Загарчала Толомей, коли відлуння затихло. Ферро не могла сказати, як Юлвей її уникнув, але тепер він віддалявся, поволі водячи руками по колу і подзенькуючи браслетами, тим часом як позаду нього досі літали в повітрі мечі. «Я працював над цим усе життя, ти теж нелегко помираєш!» Донька-творця стала обличчям до нього. «Я не помираю!» Величезний пристрій далеко вгорі захитався, його кабелі з різким звуком порвалися і розлетілися в темряві. Пристрій повільно, майже як у сновидінні, почав падати. Блискучий метал, викручуючись, вигинаючись і скрогочучи, полетів додолу. Перо розвернулася і побігла. П'ять задиханих кроків, і вона повалилася на підлогу, опустившись до лілиць на відшліфований камінь. Відчула, як сім'я впинається її у живіт, а поряд із її спиною віє сильний вітер від вихору мечів, під якими вона ледь прослизнула. Велика машина врізалася в підлогу позаду Феру, здійнявши гамір, схожий на музику пекла. Кожне кільце перетворилося на гігантську музичну тарілку, на гонг для велетня. Кожне видавало свою божевільну ноту, вереск брязчання, бомкання і змученого металу. Достатньо гучну, щоб у Феру завібрували кістки. Підвівши погляд, вона побачила, як повз неї з торохтінням прокотився один великий диск, викрешуючи з підлоги яскраві іскри. Ще один злетів у повітря, шалено крутячись, наче підкинута монета. Феро, видихнувши, відкотилася від нього і квапливо позадкувала, коли диск гепнувся на землю поряд із нею. Там, де зійшлися Юлвей і Толомей, утворилася гора покрученого металу, зламаних кілець і похилих дисків, гнутих стрижнів і заплутаних кабелів. Феро на силу зіп'ялася на ноги, тим часом як залою мчала шалена хвиля безладного відлуння. Довкола неї сипалися осколки – Відскакуючи від шліфованої підлоги, уламки розсіялися по всій залі і виблискували в тіні, наче зорі в нічному небі. Феру гадки не мала, хто загинув, а хто зостався живий. Геть звідси. загарчав на неї крізь зуби Бояз. Його лице стало перекошеною маскою болю. Геть звідси, біжи. Юльвей, пробулькотіла вона. Він. Я повернуся по нього. Бояз махнув на феру здоровою рукою. Біжи! Є час битись, а є час тікати. І Феро добре знала, яка між ними різниця. Цього її навчили гурки в глибині безплідних земель. Поки вона мчала до арки та смикалась і дрижала, у її вухах шуміло її власне дихання. Феро перескочила через блискуче металеве колосо і ляснула чоботами об гладенький камінь. Майже дісталась арки. Відчула лютий холод поряд із собою, приплив хворобливого жаху. Вона кинулася вперед. Біла рука Толомей промайнула зовсім близько від Феро, підірвала від стіни величезний шмат каменю і наповнила повітря пилом. «Нікуди ти не підеш!» Можливо, вже настав час тікати, але Феро начесто урвався терпець. Вона підскочила, одночасно замахуючись кулаком, зі всією люттю за свої змарновані місяці, змарновані роки, змарноване життя. Її зігнуті пальці з різким хрустом ударили Толомей у щелепу. Це було все одно, що бити по крижині. Коли її рука зламалася, Феро не відчула болю, проте відчула, як зігнувся її зап'ясток і заніміла передпліччя. Перейматися цим уже було пізно. Полетів другий її кулак. Толомей устигла схопити її за руку, перш ніж кулак торкнувся її. Притягнула Феро до себе і знерухомила, поставивши на коліна з жахливою непереборною силою. «Сім'я!» Сичання доньки Творця застигла на обличчі Феро, вирвавши повітря з її легень разом з огидним стогном. Ферро запекло шкіру там, де Толемеї її тримала, вона відчула, як її кістки гнуться, а тоді ламаються, і її передпліччя, клацнувши, відхиляється вбік, наче зламаний дрючок. Одна біла рука промайнула крістінь, потягнувшись до горбка під сорочкою Ферро. Раптом спалахнуло світло, яскрава дуга світла, що на одну сліпучу мить осяяла всю залу. Ферро почула пронизливий крик, а тоді звільнилася і розтягнулася на спині. Толомей відтяло руку акуратно трохи вище зап'ястка. Без крові на куски. На гладенькій стіні з'явилася велика рана, що також глибоко вгризлася в підлогу. З неї тіка розтоплений камінь, що булькатів і шипів. Баяз вибрів із стіні з дивною зброєю в руці. Зброя курилася, а гак на її кінці досі сяє в жовто-гарячим світлом. Толомей видала страхітливо холодний крик, потягнувшись єдиною рукою до Баяза. Бояз безтямно зарвів її у відповідь, примруживши очі і роззявивши закривавленого рота. Феро відчули, як щось викручує її живіт, так люто, аж вона зігнулася, мала не впавши на коліна. Доньку-творця підхопила в повітрі і відкинула геть. Одна її біла п'ята залишила в мапі на підлозі довгий шрам, розітнувши камінь і розрізавши метал. Позаду неї рознесло на шматки рештки величного пристрою. Його понівечені деталі розсипались, як листя на вітрі, і виблискували у пітьмі. Толемей перетворилася на силует, що метався серед бурі летючого металу. Вона вдарилася у піддалену стіну з такою силою, що аж земля затрусилася. І зі стіни полетіли великі уламки каменю. Об камінь довкола неї торохтів, дзеленчав, брещав град покручених осколків». У стіну, наче леза кінжалів, впиналися кільця, штифти, скалки, перетворюючи велику кам'яну дугу на велетенське ліжко із цвяхами. Бояз вирячив очі, його виснажене лице змокло від поту. «Здохни, дияволіце!» – заривів він. Пил улігся, камінь почав сунутися. Залою розійшлося відлуння холодного сміху. Феро спішно позадкувала, б'ючи п'ятами по гладенькому каменю побігла. Її зламана рука здригнулася, торкнувшись стіни тунелю і повисла. На феру раптом вискочив світлий квадрат – двері будинку творця. Вона вибрала на свіже повітря, світло після тіні здавалося до яскравим, а дрібний дощик після морозного дотику Толомей здавався теплим. Сім'я досі обтяжувала її сорочку, жорстко і втішно торкаючись її шкіри. «Тікай!» – долину вистемрявий голос бояза. «До палацу!» Ферро подибала через міст, ковзуючись незграбними ногами по мокрому каменю, тим часом як далеко внизу гойдалася холодна вода. «Поклади його у скриню і наглого замкни!» Вона почула за спиною лункий вибух, удар металу об метал, але не озирнулася. Ферро проштовхалася крізь відчинені двері у стіні агріонта і мало не перечепилася через брамника, який сидів попід стіною там само, де вона його покинула. Притиснувши до голови одну руку, він сахнувся, а вона перескочила через нього, пролетіла зі сходів, долаючи по три сходинки за раз через напівзруйноване подвір'я, забелюженими коридорами і не думаючи ні про постаті в масках, ні про когось іще. Тепер вони здавалися жилюгідною буденною загрозою. Вона досі відчувала на карку те крижане дихання. Їй не думалося ні про що, крім того, як утекти від цього подалі. Феро прослизнула до дверей, пововтузилася з засувом тильним боком зламаної руки, вибігла на мжичку і потупала мокрими вулицями туди, звідки прийшла. Люди у провулках і на площах заткували, даючи їй дорогу. Вигляд феро відчайдушною і закривавленою шокував їх. Її услід відлунювали сердиті голоси, та вона не зважала на них, а завернула за ріг і опинилася на широкій вулиці між сірими будівлями і мало не послизнулася на мокрій бруківці. Дорогу перегороджувала велика юрба закудлених людей. Жінок, дітей, старих, брудних і знесилених. «Геть з дороги!» – заволала Феро і почала торувати собі шлях. «Суньтеся!» Їй не давала спокою історія, яку розповідав баязнені скінченній равнині. Про те, як вояки знайшли сім'я на руїни Хаулкуса, про те, як вони зів'яли і повмирали. Вона штурхалася, турхалася, хвицелася і штовхалася плечима, продираючись крізь тисняву. «Суньтеся!» Вирвалася звідти і помчала безлюдною вулицею, притуливши до тіла до предмету під сорочкою зламану руку. Феро побігла через парк, і з кожним поривом студеного вітру із тамтешніх дерев злітало листя. Там, де закінчувалися газони, здіймалася висока стіна палацу, і Феро подалася до воріт. У бабічних досі, як і завжди, стояли двоє вартових, і вона знала, що вони за нею спостерігають. Хоча вони її випустили, впускати її назад їм хотілося не так сильно, тим паче забрьохано, закривавлено, вкрито брудом і потом, і тоді, коли вона бігла так, ніби її наздоганяв сам диявол. «Ану, стривай!» Феро спробувало прослизнути повз них, але один вертовий її схопив. Відпустить мене, йобані білі бовдори!» – процеділа вона. «Ви не розумієте!» Феро спробувала випручитись, і на землю впала позолочена алебарда. Один із вартових окупив її обома руками. «Тоді поясни, що відбувається!» – долинула і забрала другого вартового. Нащо так квапитися?» Його кулак у латній рукавиці потягнувся до горбка у неї під сорочкою. «Що там у те...» «Ні!» Феро засичала і вивернулася, тоді хитнулася до стіни і з брязкатом відштовхнувши вартового назад у арку. Другий плавно опустив алебарду, наставивши її блискуче вістря на груди Феро. «Не рухайся!» – загарчав він. «Доки я не...» «Впустіть її! Негайно!» По той бік воріт стояв Сульфур, і тепер він, як не дивно, не всміхався. Вартовий із сумнівом повернув голову в його бік. «Негайно!» – загарчав Сульфур. «Іменем лорда Баяза!» Вартові відпустили Феро, і вона, лаючись, дриманула від них. Пробігла через сади до палацу, і лунко затупала чобітьми в коридорах. Слуги й вартові підозріливо відступалися, даючи їй дорогу. Вона знайшла двері до боязових кімнат, незграбно їх відчинила, ввалилася до середини. Скриня, нічим не примітний короб із темного металу, стояла відкрита на столі біля вікна. Феро пройшла до неї, розстебнула сорочкою і витягнула те, що ховалося під нею. Темний, важкий камінь завбільшки з кулак. Його тьмяна поверхня досі була холодна, геть не нагрілася, відколи феро взяла камінь. Її руку приємно защіпала, не наче від дотику давнього товариша. Навіть сама думка про те, щоб відпустити його чомусь, її дратувала. То ось воно – сім'я. Нарешті. Втілення потайбіччя. Справжнісінька матерія чарів. Вона згадала прокляті руїни Аукуса, Мертві землі в радіусі ста миль довкола нього. Цієї сили вистачить, щоб відправити імператора, пророка та його клятих пожирачів і всю країну Гуркул до пекла. І навіть більше. Ця сила така жахлива, що вона мала б належати лише Богові. А зараз вона, Феро, тримає її у своїй тендітній руці. Феро довго дивилася на нього, а тоді мало-помало почала всміхатися. Тепер вона помститься. Почувши важкі кроки в коридорі, за дверима, Феро раптом утямилася. Кинула сім'я туди, де воно мало лежати, на без зусилля, відсмикнула руку і різко опустила кришку скрині. Світ почав здаватися тьмянішим, слабшим, нудним, не в темній кімнати раптом задули полум'я свічки. Лише тоді до Феру дійшло, що її рука знову ціла. Вона насуплено поглянула на руку і поворушила пальцями. Воно рухалося так само легко, як завжди, а довкола їхніх кісточок не було ні найменшої припухлості. Хоча феро була певна, що вони розтрощені. Те саме було з другою рукою – Передпліччя стало прямим і гладеньким, в тому місці, де її роздушили крижані пальці Толомей, геть не залишилося сліду. Феро поглянуло на скриню. У неї все завжди гоїлося швидко. Але щоб кістки зросталися менш ніж за годину, це неправильно. У двері ледве війшов скривлений бояз. На бороді засохла кров, а лиса голова вилискувала потом. Дихав він важко, шкіра в нього зблідла і сіпалась, одну руку він притиснув до боку, він був схожий на людину, що півдня билася з дияволом і ледве вижила. «Де Йоловей?» Перший з-поміж магів поглянув на неї. «Сама Сам... знаєш, де!» Феро згадала лункий удар, який почула, тікаючи з вежі. Наче якісь двері зачинилися. Двері, яких не може відчинити жоден клинок, жоден вогонь, жодна магія. Ключ від них має лише бояз. «Ти не повернувся. Ти запечатав браму, лишивши їх у середині. «Феру, ти сама знаєш, чимось завжди треба жертвувати. Я сьогодні приніс велику жертву – власного брата». Перший з поміж магів пошкандибав через усю кімнату до неї. Толомей порушила перший закон, уклала угоду з таємниць. Хотіла відчинити ворота до світу внизу за допомогою Сімені. Вона могла бути небезпечнішою за всіх пожирачів Калула. Будинок творця має лишатися запечатаним. Якщо знадобиться, то до кінця світу». Цей фінал по-своєму іронічний. Толемей почала життя ув'язненою в тій вежі, а тепер повернулася. Історія ходить по колу, як завжди казав Джувенс. Ферро насупилася. «То срак і твоє коло біляче! Ти збрехав мені! Про Толемей, про Творця, про все!» «І що?» Вона насупилася ще сильніше. Йольвей був хорошою людиною, допоміг мені в пустелі, врятував мені життя!» «І мені!» До того ж не раз. Але хороші люди, ідучи темними стежками, не заходять далеко. Баяз запустив погляд ясних очей на купи з темного металу, прикритий долоною феро. Решту шляху мають долати інші. У двері ввійшов сульфур, і бояз витягнув з-під плаща зброю, яку приніс із будинку творця. Її сірий метал заблищав у м'якому світлі з вікон. Реліквія зі старого часу. Зброя, що на очах у феро, різала камінь, наче масло. Сульфур збентежений водночас шанобливо забрав її в Бояза, а тоді обережно загорнув стару цирату. Відтак розгорнув свою торбу, витягнув звідти стару чорну книжку, яку феро вже якось бачила. Зараз, пробурмотів він. Зараз. Бояз забрав у нього книжку, обережно поклав руку на подряпану обкладинку, заплющив очі і поволі вдихнув. Розплющивши очі, він поглянув просто на феру. «Шляхи, якими ми з тобою маємо йти, по-справжньому темні. Ти це бачила?» Вона не мала що відповісти. Йоловей був хорошою людиною, та браму будинку Творця було запечатано, і він полинув чи то до раю, чи то до пекла. Ферро поховала вже багатьох людей у різні способи. У черговій купці землі серед пустелі не було нічого особливого. Їй набридло здобувати помсту по краплення. Темні шляхи її налякали. Вона ходила ними все життя». Їй здавалося, що вона навіть крізь метал-скрині чує чутний шепіт, який звертається до неї. «Я хочу лише помсти!» «І ти її матимеш, як я й обіцяв!» Феро стояла лицем до лиця з боязом і знизала плечима. «То яке значення тепер має хто кого вбив тисячу років тому?» Перший з поміж магів хворобливо всміхнувся. Його очі яскраво виділялися на блідому закривавленому обличчі. «Ти читаєш мої думки!»